välkomna till Escapistorna. podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag min vän, ständige bisittare och mannen i rummet, Dumas Engström. <här> Hej hallo <och> hallå <här> <här> Och vilket rum att vara fast i. Ja, sändligen. Eller jag skulle vilja ställa frågan, vilket är rummet jag är fast i? Ja, alltså vi har spenderat tid i väldigt många rum så det är väldigt svårt att veta vilket som är rummet. Ja, verkligen. Men det, det blir ju en fråga som vi ska ställa oss senare helt enkelt. Och jag ser fram emot att försöka hitta ett svar. Eller helst så vill jag bara, <laughs> så vill jag bara härifrån, känner jag ut från hela huset. <laughs> du är inte ensam med den känslan. Eftersom det är aprilvecka och första april var här om dagen Och då eh, tyckte vi att eh, det kanske är på tiden att vi lurar oss själva att se en riktigt dålig film. Mm. Med att den är kanske inte så dålig som vi har hört talas om. <laughs> och det är nog den värsta lurendrej jag har råkat ut för. Ja, samma här, det känns som att någon har verkligen bara ryckt undan mattan för fötterna och jag har fallit, inte bara ner mot golvet utan flera våningar in i att träffa marken. Du kommer aldrig någon Mark. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag har fortfarande inte landat efter den här upplevelsen. <laughs> Så vad är det för en film vi egentligen har tittat på? Vi har tittat på The Room från 2003 av och med Tommy Wiseau. Ja, alltså för den som undrar så har Tommy Wiseau inte bara skrivit och agerat i filmen utan han har också regisserat och producerat och, ja, och jag vet inte allt. Det han har kokat kaffe till alla inblandade också. Han har gjort allt verkar det som. Är det inte ett litet sån här varningstecken när det är samma namn på alldeles för många utav... Eh, platserna i, i filmproduktionen. Ja, jag tänkte då i alla fall det, det första jag gjorde när, när förtexterna började rulla. Just att hans namn dök upp verkligen tre, fyra gånger där. För, för mig var det en varningsklocka att den här kommer nog inte att vara så himla bra faktiskt. <laughs> Grejen är ju den att anledningen att man har ett gäng producenter och andra medarbetare det är ju som en slags kvalitetskontroll. Mm. De kan kasta lite perspektiv på saken. Ja, att man är kanske inte den bästa att bedöma sitt eget arbete. Mm, nej. För antingen har man en alldeles för positiv bild av det man gör eller så har man en alldeles för negativ bild. Mm. Så man behöver höra lite perspektiv från andra och jag tror Tommy Wiseau hade behövt ha en hel del perspektiv för andra. För... Jag önskar att alla bara karaktärerna som är med i den här alltså skådespelarna hade kunnat säga någonting. Men är det verkligen ingen där som, som såg någonting av vad den här filmen egentligen är? Var de verkligen bara så himla glada över att få vara med och skådespela i en film? Eller vad var grejen egentligen? Ja, med, med tanke på skådespeleriet så kan man ju undra om de faktiskt har fått vara med i film tidigare. Nej, det kanske bara är en sån där att alla tror att de är duktiga, helt enkelt. Från Tommy vi så och neråt, så att säga, genom hela den här skaran av så kallade skådespelare som är med. Mm. Jag kan ju påstå att många av dem försöker sitt yttersta, men har inte vidare talang. <laughs> Ett väl godkänt för försök, men tyvärr inte det icke godkänt på prestation. Men äh, vad handlar The Room om? Jo, så här är det då. Att filmen kretsar kring Johnny, en bankir omgiven av såväl glada vänner som sin stora kärlek Lisa som snart ska bli hans fru och det stundande bröllopet ligger nära i tiden. Så länge som Johnny har sin Lisa så känner han att ingenting kan bli fel då han håller av henne mer än någon annan. Men hur känner du egentligen Lisa för Johnny? Ett kärleksdrama börjar plötsligt ta form bakom Johnnys rygg när Lisa flörtar med Johnnys bästa vän Mark. Och trots påtryckningar från såväl sin mor som hennes egna vänner vägrar Lisa bestämma sig för vilken man hon egentligen vill ha. Så vi har alltså med en romantisk drama. Åtminstone som det är beskrivet till en början. Men som sedan har blivit ändrat till någon slags svart komedi i efterhand. Mm. Jag tror det är han... Um... Vi såg som har insett att uh, den här kommer aldrig överleva som kärleksdrama. Nej. Där är för mycket fel och därför så, jag kallar det för svart komedi så kommer alla tro att det var medvetet. Tyvärr det är ganska uppenbart att det här är ingen svart komedi. Yes. Nej. Det är ju liksom i efterhand efter att alla de kommentarer har, har trillat in som har trillat in och hur den här filmen verkligen har blivit bemött och hur den ses på av omgivningen som som den här justeringen av genre har hänt. Mm. För det här. Är inte bra. Någonstans. Vi ska faktiskt ge den den här lilla positiva kommentaren. Och det är att. Det här är en av filmerna som finns där ute i världen som är så dålig att den nästan går hela varvet runt och blir bra. <går> <Ja>. <går> Bara för att den är så dålig. Ja, jag erkänner mig faktiskt att jag var väldigt underhållen av filmen just för att den är så dålig. Det finns så himla mycket man kan peka på och skratta mm. så att det blir roligt av det. Det är ju inte meningen för nu har du ju som sagt, nu har jag ansett att det är en svart komedi men det är ju ingen komedi egentligen. Det enda komiska i den här filmen det är att den är så himla dåligt producerad så det blir roligt. Om man bara kan se den på det viset. Mm. Men det är ju inte en bra produktion. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Stackars alla som är inblandade i det här. Ja, återigen så förstår jag inte riktigt hur ingen kan ha pekat ut något fel. i, i Bara allt från manus till just skådespelarnas egna insatser. Och hur karaktärer är skrivna och allting. Här kommer vi till en punkt som är väldigt viktig. Att ett manus är en sak... Det är ju statisk text på ett papper, mm. eller på en skärm för all del. Mm. Naturligtvis när du läser en text rakt upp och ner så gör du ju din egen tolkning av hur karaktärer låter och eh, agerar. Men det är ganska statiskt i vilket fall som helst. Hur levande en författare eller en manusförfattare än skriver så är det fortfarande ganska statiskt. Mm. Poängen med att göra en film eller en radioteater eller en teater överhuvudtaget det är ju att du har en skådespelare som tar den här statiska texten och ger den liv bidrar med karaktärsdrag eller sätt att uttrycka eller liknande alltså allt möjligt för att ge det lite mer kött på benen mm, mm. Problemet här är ju att vi har skådespelare som inte riktigt vet hur man sätter kött på benen för det första. Och för det andra så är det så snurrigt skrivet. Ja, gissas, jo. Ja, jag undrar just hur den här skulle göras i skrivet format. Det kanske skulle vara bättre om den hade varit en bok i frågan. Jag läste faktiskt lite sån här bakom-info om den här uh, filmen. Mm. Tydligen ska The Room... Skriven utav då Tommy Wiseau har varit en, en pjäs från början. Mm. Och han ska ha översatt den här pjäsen till en roman på 500 sidor ungefär. Oh, okay. enligt, enligt artikeln som jag läste, jag har inte sett det här manuskriptet till boken. Mm. Men eftersom ingen ville ge ut boken, bara det är ett litet varningstecken. <laughs> ja. Så bestämde han sig för att göra om det till en film. Och det är ju fantastiskt att han faktiskt lyckades med det istället. Ja, det är ju faktiskt imponerande. Alltså... <laughs> Men den måste ju ändå ha gjort sig bättre i så fall i bokform. Eller? Om den inte blev publicerad som en bok så förstår jag egentligen inte hur den kan bli publicerad och godkänd för att vara film istället. Vem har man pratat med? <laughs> jag vill träffa den här människan. Eller han kanske, han kanske inte längre eh, vill bli känd vid sitt riktiga namn och sådär efter den här produktionen. Jag misstänker ju att många av, som sagt, kontrollinstanserna till kvaliteten har ju hans eget namn på sig när man läser i mm. eftertexterna. Jo, just det, där sa du. något ja. Eftersom hans namn finns med överallt annars också så är det väldigt stor risk. Det är inte säkert att han har producerat den under något större bolag heller utan att han har producerat den här själv. Mm. ja Jo, om man tittar på kvaliteten på det mesta så skriker ju ändå väldigt väldigt låg budget allt från liksom hur kameran sköts till var, var de befinner sig någonstans rent miljömässigt och sådär mm. fast det är nog ändå den biten som fungerar bäst, kameraarbetet <laughs> klippningen kan vi ju diskutera ja. extremt mycket ja. mm. men, men kameraarbetet överlag är ju inte det är inte där problemet ligger Ja, nej det är det ju inte, det är ju de som står framför kameran inte bakom som har det stora problemet mm. Och vem det nu är är som har suttit och klippt ihop den här ja På tal om de som har stått framför kameran så kanske vi ska börja i rätt ände Vi, vi tar oss an de här så kallade karaktärerna som dyker upp i den här så kallade filmen <laughs> Ja, eller vad vi nu ska kalla dem <laughs> och, och först ut är ju Förstås då Johnny som spelas av just Tommy Wiseau, ja. den här bankiren, den till synes lyckade bankiren ändå för han verkar ju ha sitt på det torra, han verkar ha väldigt gott om pengar med tanke på hur pass flådigt han bor, eller han och Lisa då för de bor ju ihop och sen tycker jag även att han verkar ju ha såna här idéer som han pratar om som verkligen gör att banken och hans chefer och sådär verkligen blir glada över att ha honom som en medarbetare. Men sen säger han samtidigt att De lurar mig, de tar mina idéer Och lurar mig bakom ryggen och Jo, då kommer man ju inte det då Men då måste jag Idéerna var ju åtminstone bra verkade som Eftersom eh, de då har tagit dem Frågan är bara hur illa det är egentligen gick det får man som aldrig någon koll på Det är väl ganska, ganska lite man får koll på i den här filmen men... ja, det är väl det stora problemet Med filmen överlag Att eh, där slängs ut många Handlingstrådar Mm men föddes aldrig upp. Nej. Ja, men vi får, ju, vi får lita på hans ord. Att han är eh, duktig på sitt arbete. Därför ja. att eh, vi får aldrig se honom arbeta. Nej, precis. Vi får bara se honom i hans kostym. När han har varit på jobbet. Eller ska till jobbet. Det är lite känsla mamma, pappa, barn. När man lekte det som liten. Att nu ska jag gå till jobbet. Och så går man ut från dörren med en väska. Och sen går man in igen. Och så, nu har jag varit på jobbet. <laughs> Det kan vara precis som han jobbar faktiskt. Ja, Med tanke på hur det här är filmat och gjort. så, ja. Ja, Bortsett från att vara en lyckad banki då, så enligt han själv så har han ju även ett väldigt lyckat kärleksliv. Han är ju i stort sett verkligen berusad på kärlek. Alltså Lisa är ju hans stora intresse i livet egentligen. Mm. Så att han håller ju av henne väldigt mycket och det märker man ju. Det är ju väldigt få gånger han kommer hem när han inte har en present till henne. Ja, precis. Blommor, kläder, ja. ja. Men det är Det är just därför också som jag ser honom som just att han faktiskt är lyckad inom sitt arbete. För han är en sån där som verkligen köper allting. Inte bara till sig själv och hemmet utan, utan en sån där, hon har någon slags typisk lyxfru. Eller på väg att bli en sådan, åtminstone när de, för de ska ju gifta sig, jag är Vad de påstår ju att de har bott ihop i sju år. Ja, just det, det kommer ju fram där en gång sju år. Mm. Oh, ja Och han agerar som att han är nykär. Jo, då gör de ju båda två hela tiden. Och visst, för all del, nu kan man väl kanske gå omkring och vara lite nykär i sju år. Men de här, som sagt, de här agerar jag blev så förvånad när det kom fram liksom, att, att det skulle ha gått sju års tid. För det känns som att de har varit ihop i kanske ett år. Det skulle jag kunna gå med på. Mm. Men, men sättet som de, som de agerar på så är det som att det inte har riktigt gått så lång tid som de har varit tillsammans han spelar ju en naivt, lyckligt glad, positiv kille som mest går runt och säger allt kommer att ordna sig det är jättefint, allt är bra och jag älskar Lisa ja, det här bröllopet är ju det enda han har på och har i huvudet egentligen, det är, det är som bara det mm. en liten fantasivärld Ja, han verkar ha en dålig koppling till verkligheten Om vi nu kan kalla den världen för verklighet Men den är ju åtminstone Verkligare än den han har i huvudet Hans skådespeleri Är inte befintlig Nej Alltså jag tror, jag förstår inte Hur han kan säga Saker med sån dålig inlevelse, det finns ingen känsla i någonting som han säger egentligen, alltså jag skulle ju kunna säga vilken replik som helst bättre bara genom att läsa den rakt upp och ner från pappret ja. jag förstår verkligen inte han har skrivit det här, det är ju hans idé, hur kan han inte säga det med någon form av känsla alls och dålig timing och allting ja. alltså det där är ju en form av inlevelse men den är, den är ju så överdriven så att den går inte att ta på allvar Ja, nej, antingen så går han in i rollen för mycket och så då faller allting bara platt. Ofta så faller det platt i alla fall för att han, han försöker för mycket. Det är väl det som är det stora problemet. Mm. Nej, det är hopplöst komiskt, verkligen. Mm. Jag eh, ville både skratta och gråta när han kom i bild första gången och la sin första replik. Han har ju en, en otrolig dialekt. Ja, oj, svårt att härma den. Ja, det går inte. Alltså jag, jag satt och försökte lista ut vilket språk det ska föreställa att han ska bryta på. Och det blev någon tysk, rysk, fransk, belgisk äh, och några språk till innan jag liksom gav upp. Ja, jag vet inte heller vad han riktigt vill själv. Jag tror inte han vill jag tror bara han säger så som han känner för, för stunden. Han tänker inte på hur det faktiskt <laughs> <låter>. <laughs> Nej, Jag tycker det är mycket som är väldigt impulsivt på något vis i, överlag i filmen. Han har ju väldigt kraftiga humörsvängningar till och från också. Han är ju för det mesta typ världens snällaste människa verkar det som. och blir ju inte upprörd för någonting egentligen så länge det inte handlar om Lisa. För det kommer det ju att göra så småningom. Och då kan han ju verkligen få sinnesutbrott ändå. De gör ju en stor grej av att han inte dricker alkohol. Mm. Och så övertalar Lisa honom till att dricka alkohol. Ja, utan att ens egentligen... Anstränga sig. Ja, ja det är som att hon bara trycker upp glaset i munnen på honom. Och bara, här, drick det här! Alltså, gud, jag blir bara frustrerad själv när jag, när jag, när jag ser det. Eftersom alltså, jag själv också är en som, som dricker alkohol. Jag skulle bara smälla till honom. Alla hans aggressioner under filmens lopp kommer ju i samband med alkohol. Mm, Just. Det är väldigt konstigt... Det är ju för att han inte kan hantera det... Eftersom han inte dricker... nej upp, Ganska uppenbart <laughs> Och sen... Oj, vilket, och på tal när han ska agera full också... Uh, jag, jag, jag kan agera full... Sjukt mycket bättre... <laughs> än sådär kan jag säga... Jag kan... Det är stora ord Thomas... Det. Ja jo... Och då har jag som sagt aldrig druckit... Så jag vet ju egentligen inte hur man ska agera... Men jag menar... Jösses, han är så mycket som är så dåligt... <laughs> Men det är ju helt klart Tommy Wiseaus karaktär Johnny som vi som tittare ska sympatisera med. Vi ska tycka synd om honom. Mm. Och vi ska vilja ta honom nära och krama honom och bara älska honom. Men det är väldigt svårt när han säger liksom baklänges meningar. Ja, visst. Och då menar jag inte som att han faktiskt pratar baklänges utan att orden kommer i fel ordning. Ja, det är svårt att ha sympati för den mannen när... När han bara är så himla korkad på något vis. Ja, det finns mycket att säga. Mycket att peka på. Men jag vill inte låta som att jag bara hackar på den stackaren. Nej, inte jag heller. För att det, det är ju egentligen synd om honom. Att, alltså, det, här hade kunnat, det här hade ju ändå som kunnat bli bra. Om, om man tänker nu på vem han är. Att han är den här som sagt Väldigt framgångsrika bankiren Och att han är så himla kär Och livet är en dans på rosor Och så sedan så börjar allting bara gå snett När liksom hans kärlek tas ifrån honom Och så här Så alltså, skulle ju kunna tycka synd om honom eh, Om jag bara tänker på någon som karaktär Kanske som sagt om man hade läst honom som en bok då, som sagt. Men nu går det ju inte för att han agerar ju så himla dåligt Och då menar jag inte Nu menar jag inte skådespeleriet Även om som sagt hans skådespeleri är underlag kritik Egentligen men Just det han gör liksom, alltså det han gör i filmen är bara, jag vet inte vad, allt han gör är som så ifrågasättbart bara. Alltså hade jag inte vetat att det var han själv som var manusförfattare och producent och hela den biten så hade jag trott att bara det var en skådespelare som någon råkat för mig och inte kunnat göra sig av med och det är liksom ja oh, jo men nu är det, det är den här liksom tokstollen här och sabbar filmen ja och så får man reda på nej det är hans film ja, precis. det är han som har skrivit den det är det jag tycker är mest konstigt som sagt att när det ändå är hans egen film så, så borde det ändå kunna göras lite bättre för att han ska ju ändå ha allt det här i sitt huvud och det är hans eget verk som han borde värna om mm. nog om Johnny känner jag ja, ja. Vi hoppar till den han inte kan sluta prata om. Lisa spelade av Juliette Daniel. Mm. Och henne är ju inte så svårt att, att ha i alla fall. Nej, usch. det är inte särskilt svårt med tanke på vad, vad hon hittar på med. Oh, ja. Alltså hon är så hemsk verkligen. Hon är, hon är manipulativ. Hon är, hon är bortskämd. Hon är egocentrisk. Hon är en lismare. Hon har ju typ bara dåliga sidor verkligen. Ja. Och det kan bli väldigt intressant i en karaktär som spelas av en kompetent skådespelare. Ja. <laughs> Hela handlingen kan röra sig kring en person som liksom, försöker se till sitt eget och manipulerar alla att göra vad han eller hon vill att de ja. ska göra. spindelnätet konceptet. Men jag tycker inte Juliet har den talangen. Nej. Hon, hon liksom de flesta saknar ju talang, helt enkelt. Alltså hon är bara så oerhört plump i sitt spåspeleri. Ja, visst. Och det blir inte snyggt någonstans Nej. när hon liksom ska vara då den här personen som bara, jag gör vad jag vill. Men hon bara, som slänger ut sig saker som bara är så himla dumma och så opassande. Alltså hon har som ingen timing i någonting av det hon gör. Och och det känns som att hon är, som, hon är som någon barnung egentligen. När hon då ska vara så här sur och tvär. Eller visa sig vara lite elak och manipulativ. Mm. Det, det kommer som inte rätt verkligen. Det blir, det blir bara fel. Ja, för ska du spela manipulativ i ett sånt här sammanhang. Så måste ju manipulativa vara väldigt subtilt. Mm. Karaktärerna ska inte kunna upptäcka det. Uppenbart så att säga Det ska inte synas Det ska vara någonting som vi som tittare kan se Med en glimt i ögat mm. En min i ansiktet När de andra vänder ryggen till Alltså det är ja, det, det är väldigt, väldigt, väldigt Speciellt skådespeleri Men alltså hon, hon sticker ju inte under stol Med att hon är manipulativ Nej, jag förstår inte hur folk kan överhuvudtaget tycka om henne När de får reda på Vem hon egentligen är Ja det är som att de bara sopar det under mattan och tycker att oh, det måste sluta. Och, och hon bara typ, verkligen säger det rakt ut. att Nej, det här är mitt liv. Jag gör vad jag vill. För jag förtjänar det. <laughs> hon bara, det enda hon förtjänar. Ja, det ska jag inte säga högt. <laughs> Nej, men eh, som sagt, nu ska vi försöka älska. Det är helt hopplöst. Lisa är inte så svår att hata. För den hemska karaktären hon är. Fast man hatar henne som på fel sätt egentligen. Mm. Man hoppas ju att det ska bli en historia där hon. Eh, någonstans. Hittar sig själv. Och inser mm. vad det är hon gör. Och blir en bättre person. Ja visst. Det är det inte. <laughs> hon blir bara värre hela tiden. In i det sista verkligen. Ja, okay. Verkligen in i de sista sekunderna av filmen. Mm. Mycket hemskt. Och. Av alla schizofrena karaktärer i den här filmen så är hon ju den som är det värst. Ja. För hon går ju verkligen mellan olika känslor och mm. mentaliteter och attityder och allting på sekunder. <laughs> jo. Oj, oj. Det finns inga smidiga övergångar. I synnerhet när hon är med i scenerna. Men överlag så lider ju filmen av det väldigt mycket på väldigt många ställen. Men som sagt, hon kan verkligen bara tvärvända. Och det är ingen som riktigt ifrågasätter det heller. Det är så himla konstigt. Mm. Inte ens hennes egen mamma. Som hon träffar åtskilliga gånger i den här filmen. Mm. Och det är samma scen varje gång. <laughs> ja, det är verkligen det. <laughs> mamman kommer in och så förklarar Lisa att jag är inte längre kär i Johnny. Jag tänker lämna honom och sådär. Och mamman säger att nej, men gör inte det. Gift dig. Han är rik. Du behöver en, en säkerhet. Det är tryggt. Och sen säger hon, jag vill inte prata mer om det här. Och så säger hon, okej. Okay, och så går Ja, precis. så bara går hon. Och mamma säger, allting kommer att bli bra. Och typ ger henne en puss på, på näsan. Eller vad som helst. Och så händer det typ tio gånger till genom filmen. Jag har ju en ganska hemsk mamma egentligen som säger så där också. Att hennes egna äktenskap var på precis samma sätt. Att hon har som aldrig älskat någon. Utan hela det här med äktenskapet är bara en stor fars. Gift rik, inte lycklig. Så att man kan ju som förstå att, att Lisa har den personligheten som hon har. Att hon har blivit som hon har blivit. Mm. Men eh, det ursäktar ju verkligen ingenting av hennes agerande. Jag måste ju erkänna att jag har mer sympati för mamman än vad jag har för, <laughs> för Lisa. Ja. Ärligt talat. Alltså hur obehaglig mamman än är. Mm. Så är hon ju åtminstone ganska rak med. <laughs> ja. Visst. Allt vad hon tycker och känner. Mm. Ja, ingen, ingen superprestation från Juliet heller. Eh, hon kan ju inte heller riktigt det här med att leverera repliker. Eller, eller verkligen skådespela. Ja. Och vara fram på kameran. Det känns ju som att det är fyra versioner av manuset. Som på något sätt har råkat att blandas ihop. Någon har tappat dem och sidor lite härifrån har kommit in där och sidor därifrån har kommit in där. Mm. För uh, Lisa framförallt är inte konsekvent i mm. vad hon är och vad hon vill och vad hon inte vill och humör och allting som sagt. Det, är, um, det svänger verkligen från scen till scen. Flera mm. gånger ibland inom samma scen. <laughs> <laughs> oh. Nej, tyvärr. Lisa är inte svår att hata, men um, av fel anledning. <laughs> ja. Men hon har ju ett kärleksintresse bortom Johnny. Mm -hmm. Den mannen som hon säger sig älskar på riktigt. Som är Johnnys bästa vän Mark. Som spelas av Greg Sestero. Inte heller en vidare stark stjärna på denna timlen. <laughs> Nej jag börjar faktiskt undra Vart de har fått ta på alla de här människorna <laughs> Jag tror det är kompisar Till Tommy <laughs> det Ja det, jag tänkte faktiskt det första jag gjorde också jag, jag blir inte förvånad om det är någon form Av, av vänskapskrets Eller sådär att man har lyckats dra ihop ändå mm. Ja Mark som sagt Vad ska vi säga om honom egentligen Ja till att börja med Så är han ju inte mycket till god vän Nej <laughs> <laughs> Oj Ja, där, där kan man väl försöka börja tycka lite synd om John i alla fall. Tycker du inte synd om Mark? Det gör jag ju inte. Även om man försöker att se ut som att han har någon slags ångest. Men jag förstår inte riktigt... Jag förstår mig inte på det här att det ska vara så svårt att hålla tassarna ifrån någon annans flickvän helt enkelt. Som dessutom ska bli fru. Han har ju inte nått vidare um, IQ heller. Därför att... Uh... När hon i princip har slitit av sig kläderna Och står framför honom så säger han Men vad är det du vill? <laughs> ja. Han är ingen Sherlock Holmes <laughs> Nej, Nej jag, jag skulle faktiskt vilja beskriva honom Som dum i huvudet <laughs> <laughs> Överlag alltså Det sättet han agerar på Och hur, han, hur dålig han är Bara på att läsa av situationer Han är snygg och dum Ja. Han är väl en typ typisk sån kille helt enkelt. Han, han ser ju rätt bra ut. Speciellt senare när han så här rakar av sig skägget också. Och ska bli någon slags lite mer som då snubbel snubbe eller sådär. Mark är ju lika schizofren som de andra. <laughs> mm. Jo, han kan ju också bara från scen till scen gå från en personlighet till en annan. Mm. Meningen var väl att han skulle känna ångor och lojalitet till Tommy. Men att han ändå inte kunde låta bli att Ta för sig när Lisa bjuder ut sig. Ja, just. Problemet är att de scenerna där han visar någon form av ånger. Är väldigt få. Och de blir nästan lite för explosiva. För att man ska kunna ta dem på allvar. Han håller på att slänga ner en av deras gemensamma vänner från ett hustak. Och han vill inte komma på festen sen. Jag undrar varför. Det Annars så är det ett väldigt underligt utspel av honom och Lisa emellan, liksom att, jag vill vara med dig nej, jag borde inte, men mm. jag vill vara med dig nu okej, okay, jag kommer alltså <laughs> talad. <svårövertalad. laughs> ja, jo, inte särskilt mycket han är någon slags som själ och då är det inte bara karaktären Mark som är utan jag tycker att Greg som skådespelare verkar också vara lite vilsen mm. Man får väl skylla lite grann på manuset där i hur hur markar är och hur han uppträder. I synnerhet med den här när han håller på och verkligen slänger ner en, en av sina vänner från taket. Och så går typ två sekunder så säger han... Åh, jag är så ledsen. Förlåt, mår du bra? Mm. <laughs> Hur är det? Vi sitter ner och pratar lite. <laughs> då är det som att då har de bara slädat över hela det där som just höll på att hända. om blev nästan nedslängd från taket. Och den killen också släter som också bara över det. Och tycker att oh, nej, men det är lugnt med mig. Ingen fara. Som <laughs> alltså, nyss har skrikit i panik. Det läskiga är att han ska föreställa att vara psykolog. Den här kompisen. Ja. Om jag överhuvudtaget skulle ta den här killen på allvar som psykolog, vilket jag inte gör. Nej. Då borde det ju lysa liksom varningslampor. Jo. Ja, men Det är bara att släta över allt med lite fotboll. Det kan man alltid spela. Amerikansk fotboll slänger rugbyboll. Ja. Vilket de gör alltid, hela tiden konstant. jag förstår inte de scenerna Men vi, vi får ta det på det visuella Eller någonting <laughs> Klippning. Just nu så har man som fullt upp Med att och, och, och försöka förstå sig på karaktärerna. Det gav jag upp med halvvägs genom filmen <laughs> Ja, jag tyckte som sagt Att det var roligare bara att bara sitta och skratta åt dem Det finns ett uttryck Inom recensionsbranschen Som jag har stött på både på svenska och engelska sidor Och det är varför gör rollfiguren så här? Därför mm. manuset säger det. Och det är oftast ett tecken på när um, de gör någonting som är helt ologiskt eller som inte alls matchar karaktären. Mm. Men det står i manus, så därför mm. gör han eller hon. Mm. Mm. Ja, så är det ju konstant hela tiden här. Det är väl bara att alla är manusslavar, verkligen. Mm. Och vilket manus är den? Ja, precis. Det inget bra manus att vara slav för. alltså. Det säger jag bara. Mm. Det är ju en annan karaktär jag tycker att vi bara ska titta på Som hastigast Därför att um, Jag undrar vad den gör där <laughs> Det gör faktiskt jag också Han är ju viktig för Johnny Men jag vet inte hur viktig han är för filmen egentligen ah. Det är väl som så att vi ska ha någon som är oskuldsfull Som har lockats på avvägar Ja jo, avvägar har ju lockats på Även om återigen det inte heller uppföljs Nej det är helt enkelt studenten Denny, som då bor också i en av de här lägenheterna. Och vad jag har förstått så har Johnny eh, tagit honom under sina vingar och är lite mentor och extra pappa mm. eller vad vi ska ja, säga. Ja, precis. Han beskrivs väl som någon slags fadergestalt för den här Denny. För det här är ju egentligen ganska konstigt. En ganska konstig karaktär. Just eftersom den tycker om Johnny väldigt mycket och Johnny tycker om Danny väldigt mycket. Och till och från så försöker man att visa på det här med återigen just fotbollsscener bland annat. När de kastar boll och ska försöka vara lite så här nästan pappasånaktiga. För det är det enda sättet att visa mellan en vuxen man och en, en ung pojke att vi tycker om varandra. Vi kastar ja, lite precis. boll. <laughs> en klassisk grej ju. Ja visst. Men han tillför som egentligen inte så mycket i filmen. Det finns bara en enda sak jag tycker att han tillför. Mm. Och det är att han är den enda karaktären som verkar genuint älska Jonny. Ja, faktiskt. Eftersom han, inte, han gör ju verkligen ingenting som saboterar för Jonny så att säga. Den ju är, känner ju lustigt nog att han har ju någon slags sån här tonårsförälskelse för Lisa. Men det pratar ju som Jonny bort. Egentligen och börja prata om att Ja men vi älskar dig också på ett annat vis Men inte på det viset som vi älskar varandra Jag och Lisa ungefär Hon älskar dig som en människa Ja och den där Oj oj Det talet han har då Jag vet inte varför jag ska ta vägen när jag tänker på det talet Det är som ingen logik i. Det. det är verkligen miltals ifrån det här fantastiskt fina Lilla talet som de har i Secondhand lions som vi såg nyligen Mm vi ska inte smutsa ner den filmen med att ta upp det. Nej men, jag, men den ska helst inte dra sig upp i sammanhang. Men jag bara tänkte på just det här far och son tal. Det är ändå ganska vanligt att man har i filmer. Och det ska oftast vara lite snyftigt sådär. Många gånger går det för långt rent utav. Finns det många bra exempel på. Här vet jag inte om det går för långt. Det går som ingenstans snarare. Mm. Baklänges förmodligen. Ja baklänges. Det är mycket som går baklänges. Den skulle jag kalla för en ganska oansvarsfull liten skitunge nästan till och från, alltså han, han är ju också väldigt ändå konstig av sig och eh, tar som inte ansvar för alla sina handlingar och jag vet inte var han är så grinig till och från ibland så är han bara ibland är han så himla flummig bara och ibland så är han som någon slags snorunge mm. men han lider ju också av att eh, de har blandat ihop karaktären eller <laughs> eller har flera olika versioner av honom i samma manus och mm. Så det, det är inte en karaktär i den här filmen som inte har det problemet. Nej, det finns väldigt lite av det konsekventa när det gäller karaktärer och lagen. Mm. Konceptuellt är ju inte det här en dålig historia. Det finns alla element här för att göra ett, ett intressant drama med den kärleksfulla äkta mannen eller mm. blivande mannen. Frun som då både älska honom eller... Har tröttnat på honom. Och har en annan. Vi har vännen som är otrogen bakom ryggen. Mm. Alla elementen finns där till ett klassiskt kärleksdrama. Mm. Problemet är väl i så fall att det dyker inte upp någonting nytt. Som tillför någonting mer intressant. Mm. Under förutsättningen då att, att filmen hade varit bra. <laughs> Uh, utan det är verkligen bara liksom version 1 Utav hur ett kärleksdrama ska se ut mm. Man försöker blanda in någonting nytt Problemet är att man går aldrig vidare Med några av de här uh, poängerna Nej, visst. De slänger vid ett tillfälle in Att uh, Lisas mamma har fått bröstcancer Mm Ja, men det vävar de bort två repliker senare. <laughs> ja, då är inte det längre intressant att prata om tycker Lisa. Typ. Och det är inte så att det är den enda gången det händer- det händer så ofta med, ja. med mer eller mindre liksom, dramatiska avslöjanden. Alla karaktärer har som någonting egentligen som händer dem. Mer eller mindre. Så. Mm. Allting är inte lika dramatiskt som bröstcancer. Men, men de tar det aldrig vidare. Utan de bara slänger in det och så pratar sig bort- i samma scen egentligen. Mm. Jag får bara det här att nu just mamman hade bröstcancer. Ja. Den skulle ju förklara varför Lisa är i ett sinnesstånd av att vara förvirrad, rädd, osäker. Och ibland alla de känslorna så tur hon sig till då Johnys bäste vän som hon alltid har kunnat prata med mm. och där uppstår en mm. romans som hon egentligen inte hade för avsikt Ja, precis. Bara där så har du gjort någonting i filmen som faktiskt känns som trovärdigt, verkligen Ja, men det är just det. Då måste man gå från version ett, <går> liksom, mm. <går> gå vidare från grunden och slänga in lite nya element som de redan har tänkt ut. De ja. finns ju där. <går> det är planterat, men det är Ja, jag förstår inte heller det där. Det är som att man, han, han har bara suttit och bara snabbkastat in saker för att det ska finnas där. Men inte riktigt tänkt på vad han vill med det. Mm. Utan han tycker bara att ja, men om, jag säger, om, om mamma då säger att hon har bröstcancer så blir det en liten sån där och det räcker så. Mm. Sen går jag vidare. För den här filmen handlar inte om bröstcancer. Nej, precis. De gör ju likadant med denny ja. Att de ska försöka hätta upp handlingen där. Att denny har min sann gott och tagit droger eller sålt droger mm. och hans langare är förbannad att uh, den är skyldig pengar och det blir en mycket dramatisk scen uppe på hustaket där av någon anledning alla har en tendens att samlas <laughs> ja detta hustak alltså. och det är också en sån scen att det är väldigt dramatiskt den tar upp kanske fyra minuter av filmen mm. och den tas aldrig upp igen nej utan det är det, det blir bara bra där uppe på taket egentligen de ifrågasätter inte riktigt eller ja, de, naturligtvis, de ifrågasätter hur han kan blanda sig med personer som, som handlar med droger och så där, och hur mycket pengar det rör sig om att han är skyldig och så men, men allting är som bara det spelar ingen roll längre, ungefär för nu är allting bra, för nu har vi nu har vi liksom tagit hand om den här droghandlaren mm. jag förstår inte. Problemet är väl att um, de aldrig Etablera var sig hur mycket pengar det rör sig om eller um, vad det är för dråg. Nej. Det är bara, jag är skyldig pengar för dråger. <laughs> alltså kom, kom åtminstone fram till vilken dråg och hur mycket pengar. Alltså jag, jag vet att det är en liten grej att gnälla över i sammanhanget men det hade ju gett så mycket mer smak till filmen. Mm. Jag menar... Det hade ju kunnat färga personligheten. Han är beroende av den här drogen som har den här effekten. Mm. Och hade också ursäkt att, att han har lite um, personlighetsklyvningar. Ja. Eller um, tappar humöret eller liknande. Mm. Mm. Se, ja. grejerna finns där. Varför använder du inte dem? Ja, han har ju planterat alla... Alla de här äh, ingredienserna som behövs. Men, men han tar ju inte tag i det. Han sköter ju inte om dem. Jag påstår ju inte att det hade blivit ett originellare manus. Men det hade ju blivit mm. intressantare. Ja. Problemet som jag får känslan av när jag ser den här filmen. Att han har satt sig och skrivit manuset från sida ett till sista sidan. I ett streck så att säga. Mm. Och han har kommit på saker efter hand. Att... Jo men mamman har bröstcancer eller uh, den är beroende av droger. Mm. Och sen glömmer han bort det uh, ett par sidor senare och bara skriver ja. vidare. Ja. Och ingen har då vågat gå in och säga du vet att du tar upp det här liksom mm. på sida si men efter sida så är det borta. Mm. En av de första sakerna jag fick lära mig när jag gick skrivarkurs på högskola och även lite på gymnasiet var att det sämsta du kan göra är att sätta dig och skriva en text rakt upp och ner om det är någonting som ska vara längre. Mm. En novell kan funka för de är oftast så, så små att man kan hålla handlingen i, någorlunda i huvudet. Ja, men ska någonting vara över en viss storlek så behöver du planera den innan. Du behöver veta vad som ska hända i runda slängar. Naturligtvis måste du ha en viss kreativ frihet men mm. du ska ju veta vad målet är och hur du ska ta dig dit. Mm. Och det är ganska uppenbart att han har ingen aning om var han har på väg. Så fort det ska vara en scen där de på något sätt då, eh, kommer nära varandra som killar. Mm. Då kastar de amerikansk fotboll med varandra. Mm. Det är också många gånger i omständigheter där man... Ja men varför gör ni det här nu? Kan man i alla fall få veta varför... Helt plötsligt är här och kastar Kastar boll ja. Mer än att ni tycker det är roligt mm. Jag menar det är till och med en scen Där de dyker upp i frack Och står och kastar amerikansk <laughs> fotboll Med varandra Jag menar varför? Det är inte riktigt ett plagg Som man brukar associera med Att kasta fotboll Nej, Nej det bara kommer som spontant Jag vet inte riktigt heller om. om det ska symbolisera någonting speciellt För de här att de alltid har gjort så Att de växte upp så eller det blir som väldigt konstigt och konstlat just när de ska stå och hålla på och kasta den där jäkla bollen hela tiden. Mm. Nu är jag emot att man liksom bara säger saker. Jag gillar ju när det visas. Mm. Vissa saker får mig acceptera att det måste tas vid dialog. Men att när de står och kastar, alltså bara någon kommentar i stil med Det är precis som när vi lirade boll på universitet. Alltså ja, någonting. Just. Ja. Här är det ju som bara utdragna Helt onödiga scener egentligen mm. man Ja, det blir som så himla Fel bara De, men de bryter ju upp handlingen, de behöver en ursäkt För att de inte ska vara hemma när Lisa Håller på och sitter och pratar med sin väninna Om hur mycket hon inte längre älskar John. <laughs> ja. det, det är så många delar Som känns som att de har plockat delarna Från massa olika filmer Och bara satt ihop, och det här är en film <laughs> ja. Och det är ju det är jätteroligt Därför det blir så Tragikomiskt mm. Det är så dåligt att det blir skrattretande. Ja, det är det som är Den enda formen av behållning i den här filmen Om man nu kan kalla det för en behållning Men det är just hur, hur komiskt Det blir alltihopa Hur filmen är producerad Och opsatt Det är det som gör att jag faktiskt satt och skrattade Och ändå var underhållen av filmen på något konstigt sätt. Jag tyckte inte alls att de här en timme och 40 minuterna gick långsamt av den anledningen att det var så mycket konstigt att anmärka på mm. som jag verkligen hade roligt åt att, att få anmärka på. Mm. Ja, alltså att, att verkligen bryta upp den här filmen och analysera är svårt för man vet inte var man ska börja. <laughs> Visuellt så skulle jag ju vilja säga att det är ju en för tv-film hade jag tyckt att det var helt okej okay kvalitet på kameror och kameraarbete. Mm. Men klippningen är horribel. <laughs> jo. De har mycket utdragna scener. Mm. Och de är ihopklippta så att det är ljust ute ena sekunden. I nästa scen är det mörkt och sen är det ljust igen. <laughs> jag har ingen ingen lagt märke till de här små detaljerna. Ibland så, så är ju fokuset bara helt fel också. Det är tre personer som står och pratar med varandra men man ser bara två av dem. För kameran vill inte backa ett par steg så man faktiskt ser alla istället. Mm. Utan man ser bara antingen en eller två hela tiden. Och det, och inte ens när den personen pratar som är utanför bild faktiskt står och pratar så får man se den. utan det bara fortsätter. Mm. Mm. Eller så har den zoomat in för mycket egentligen så att. Det, det ser jättekonstigt ut. Man ser två stycken huvuden på två personer som står och skriker åt en, åt en tredje person. Ja. Eller gå lite ur bild. Ja, precis. Ja, det har ju också hänt så här halva huvuden eller sånt där. Och panoreringarna ser inte heller jättesnyga ut, utan de är ganska styltiga. Mm. de gånger det blir en sådan jag är glad att det är ganska mycket ändå stående kamera och det är väl det som är, som är problemet också det är därför folk hamnar ur bild och det ser inte helt korrekt ut för man har ställt kamera på fel ställe och sen gör man inte omtagning. de har ju åtminstone en hyfsad kamera men som sagt var... mm. det är fortfarande billigt är Ja, mycket det. billigt <laughs> mm, mm, mm, mm. men alltså på tal om scener som ser mycket underliga ut det finns ett par scener Återkommande Som ja. är bizarra Och det är alla sex scener Ja Åh, De är så långa, de är så hemska Men Till att börja med kan jag ju ge dig en liten teori mm. Jag tror jag vet varför Lisa har slutat älska Johnny ja. Och det är att han, han försöker ligga med hennes navel <laughs> Jo det, det tänkte jag också på I synnerhet första sexscenen där jag vet inte riktigt var är han är någonstans och Får man verkligen titta på hur han ligger Och stryker sig mot henne liksom, Han ligger och stryker sig på magen <laughs> Och om det är det han gör Johnny, ja, det är inte så det går till Nej, precis Ja, ja, ja Inte undra på att det tar lång tid Om han ska återupptäcka hur det funkar varje gång Ja, Precis Ja, jag ville bara slå mig själv för pannan verkligen när jag tror det var den, den andra sexscenen kom på så kort tid också. Det kändes som det bara hade gått kanske tio minuter av filmen och sen kom typ en tredje intimscen bara ytterligare fem eller tio minuter senare. och Jag tänkte att vad är det här egentligen? är det någon slags Har de velat göra en porrfilm egentligen men de har liksom inte kunnat ställa upp på det allihopa? Jag är ju ganska säker på att porrfilmer har bättre handling till att börja med. <laughs> ja, jag tror att de var faktiskt bättre skådespelare också nästan. Men, men när du säger det så kan jag inte låta bli att undra om, om det faktiskt är så att de har velat göra en påfilm men att skådespelarna helt enkelt inte ställde upp. Ja. Mm. Det skulle ju förklara varför Lisa är så snabb att slita av sig BHn. Ja, be väldigt förvånad verkligen över hur, hur de görs och hur ofta de kommer och hur fruktansvärt pinsamt långa de är med den dåliga musiken som spelas också. Det, jag fattar inte hur de har grävt fram de här låtarna. Det är ju inte passande för Femöre. De, de har verkligen sådana här sliskiga kärlekslåtar som är så dåliga. Ja, jag tror ju att de har fått det från samma sånt här bibliotek som de har fått alla vybilder från San Francisco. Ja, så måste det ju vara. Det är sån så kallad stock photos, stock music, stock movie clips liksom. Ja. Det skulle inte förvåna mig. Nej, med tanke på vad man får se så skulle det verkligen inte göra det. Nu är det ju inte så att jag slår ner på idén att använda material från olika musikbanker eller videobanker eller liknande. Är man en filmskapare i början av sin karriär och håller på och kanske gör projekten på en mikroskopisk budget så är det ju ganska bra att man kan hitta musik och filmklipp och liknande till en resonabel summa. Mm. Så inget fel i det alls. Nej. Men man får ju ha lite smak på vad det är för musikklipp och videoklipp som han väljer. Ja, absolut. Av de här två är det väl videoklippen som är de som funkar bäst. Även om de känns lite intryckt. Mm -mm. Och nu ser vi bron i San Francisco. och så här, Åh, vad trevligt. Vad har den med handlingen att göra? <laughs> ja, men vi spelar ju dessutom den här musiken som tyder på jag är inte säker på vad det ska betyda egentligen när de spelar en del av de här låtarna. Jag, jag tror du ska föreställa tid som passerar. Ja, det kan det faktiskt vara. För det passerar ju en hel del tid till och från väldigt upp och ner. Ja, alltså jag begriper mig inte riktigt på alltså, tidsperspektivet. För när filmen börjar då får vi veta att det är Johnnys födelsedag- om två veckor. Mm. Och det är då en viktig poäng i handlingen. Och mot slutet av filmen så kommer ju också Johnnys födelsedagsfest att hållas. Mm. Men så som de lägger upp handlingen och hur tiden verkar passera så, så är det ju inte dagar. Det ju, känns ju som veckor och månader. Ja absolut verkligen, allt det där som händer kan ju omöjligt hända på två veckor vad lever de för typ av liv i sådana fall där det händer så mycket grejer både i privatlivet men också arbetslivet alltså det, är... nej, jag får ingen som helst tidsförfattning när jag ser den här filmen det är helt plötsligt så känns det som att det har gått någon vecka eller någon månad och så, som du säger så ska ju dock födelsedagen snart inträffa hela tiden liksom bröllopet som hela tiden är typ en månad bort mm. Fortfarande en månad bort både när um, det är två veckor till födelsedagen och när det är födelsedagen. Men det är ungefär en månad. Två veckor. Sen drar man ju vissa slutsatser som tittare själv också. Jag menar, jag, jag har ju svårt att tro att hennes mamma kommer förbi varje eftermiddag för att berätta ditt eller <coughs> det eller säga åt henne att gifta sig med Johnny. Ja, nej visst. Så där tar man ju också för givet att nu måste det ju ha gått ett par dagar åtminstone. Ja, absolut. Om vi då är generösa och säger att ja men det går två dagar mellan varje besök. Och hon mm. gör fem besök under filmen. Men mm. det är ändå tio dagar bara där. <laughs> ja, visst. Ja, nej. Jag tror inte att den här personen har tänkt till när han har försökt trycka in allt det som ska hända helt enkelt. Mm. Det är nog lätt hänt att man missar det. Man är så himla uppslukad bara av vad som ska hända och sin egen historia och hur, hur den ska utspela sig. Mm. Så tänker man inte på tidsperspektivet. Men när man bara sätter sig ner och gör det här rakt upp och ner mm. så tappar man ofta perspektivet på mer än ett sätt. Ja. Han har ju förmodligen tänkt att Åh, men jag vill ha med det här Och det här ska hända och det här ska hända mm. Och inser inte hur rörigt det blir På det tidsspannet som han faktiskt har lagt upp Nej Men som sagt, där ska föreställa att det är två veckor Det är två händelserika veckor Ja, de kanske lever någon slags Simpsons liv Eller någonting liknande För då händer ju alltid saker <laughs> Konstant <laughs> <laughs> Ja, jo Alltså för de är så olika Verkliga människor, att man kan inte ta dem på allvar. Ja. Det är som en riktigt riktigt dålig i opera alltihopa. Ja. För, för det, det kan man verkligen tänka på hela filmen som egentligen. Både just kvaliteten på hur bilderna ser ut, eller hur bilderna är. Precis som du säger, om det hade varit någon form av tv-produktion. Mm. Det är det det ser ut som mer än en riktig film, så att säga. Och även bara. Själva historien, det här kärleksdramat och triangeldrama och allt vad det är, och att det, allting är så överdrivet och hur skådespelarna är överdrivna i sina ageranden och även att de inte är så där top-notch, eh, superbra skådespelare. Mm. Speciellt Mark tycker jag, alltså Greg och han ser ut som en sån riktig, jag skulle kunna vara med i, i någon typ av soap opera, eh, ser rätt bra ut, är lite charmig så jag bra ut enligt någon standard skulle ja, jag säga. Ja. När jag satt och tittade på, på den här så kunde jag inte låta bli att skriva ner ett par frågor som spontant dök upp. Mm. Som jag tänkte vi kan väl eh, ta upp dem och bara se om vi kan hitta något svar. Och den huvudsakliga frågan är ju naturligtvis varför heter filmen The Room? Ja, varför Tommy varför? Jag satt hela tiden och väntade på att det skulle komma någonting som blev The Room. För det är ganska många rum man besöker i, den här, i det här huset de har. Mm. Men det, det finns ju ingen koppling någonstans till att något rum skulle vara speciellt. Det är ingenting som händer i något rum egentligen. Jag hade förväntat mig att det skulle hända någonting ganska dramatiskt typ i mitten av filmen eller någonting. Nej. Att kanske. Jag bara rulla på. ja det alltså Jag förväntar mig att Johnny-typ skulle verkligen bli helt galen när han får reda på att Lisa, hans stora kärlek, har varit liksom otrolig mot honom och kanske att han rent av då skulle mörda henne. Inte avsiktligen, men du vet, få någon så här raseriutbrott och så är det någon som går snett och, och hon dör rent av det. Och så skulle det bli The Room där det har hänt och det finns en blodfläck på golvet som han täcker med en matta eller vad som helst. Ja, ah, det skulle gå över lite i trill och däckare. Ja, visst. Det, det, hade ju, det hade ju framförallt gjort en väldigt intressant film. Alltså, det hade gjort någonting mer till filmen. Återigen, det här med att det hade blivit någon slags version, någonting av det. Och det hade ju pa kunnat passa ihop med, med de förslagen jag gav tidigare. Ja, absolut. Så att vi, vi håller ju faktiskt på här att skriva en bättre film. <laughs> ja... Men nej, alltså det finns ju ingen logisk förklaring till vad det är för rum som åsyftas. Nej. Det enda jag kan föreställa mig som sagt är att antingen är vardagsrummet eller sovrummet. Ja. Min andra fråga var varför dyker karaktärer upp från ingenstans? Ja, verkligen. De står och pratar, de står och grälar, de står och diskuterar och helt plötsligt är en karaktär där som inte var där alldeles nyss. <laughs> Han eller hon har bara dykt upp. Ja, stå precis bakom någon eller framför någon eller lite grann där i kanten uh, och bli hälsad på er plötsligt. Många sådana konstiga, väldigt knepiga scener. Ja, jag undrar ju liksom, var, är det bara därför att det är inkompetent med klippningen att man glömmer bort att just det, hon var ju faktiskt inte med eller han mm. har inte dykt upp ännu? Ja, jag tror faktiskt att det är så illa som att ingen har tänkt på det, inte ens vid klippningen, att... Men oj då, den här personen var ju inte i den här scenen nyss. Så att vi borde ju ha haft en scen när personen faktiskt anlände. Mm. Men det har man helt missat. Det är ju inte det enda. Nej, som man har missat Nej. <laughs> det blir ju nästan ett irritationsmoment. Mm. Där man sitter och ifrågasätter vad som egentligen händer. Och det skapar förvirring rent av. Nästa fråga på min 1000 äh, lista <laughs> är, varför är det så många meningslösa karaktärer? <skratt> där är en karaktär som ska vara väninna till Lisa som helt plötsligt dyker upp med sin då gissningsvis pojkvän. Mm. Från ingenstans, de bara smyger in i deras vardagsrum där och börjar ha sex. Ja, visst. Men avbryts därför att Lisa och hennes mamma kommer. Mm. Och då säger också mamman, vad är det här för två karaktärer? Ja, det är så klart rent att hon vet inte ens själv vilka de är uh, Vad är det för att det skulle bli um, lite extra spännande eller, eller som jag tror att det var en implanerad sexscen till som helt enkelt ströks Nej, det finns många sådana där konstiga verkligen i deras vänskapskrets Man träffar ju rätt mycket folk, speciellt på just födelsedagsfesten Mm. många som man inte har någon aning om vilka de är egentligen och det må ju vara, jag menar, man kan ju inte träffa alla vänner som, som en person känner men det är många av dem man har fått se faktiskt, men man förstår som inte riktigt ser på vilka de är egentligen mm. mest för att man, man ser dem bara några korta sekunder eller sådär, de har som ingen personlighet de, de etablerar som ingen karaktär helt enkelt, som Danny till exempel. är mm. Därför söker de ju åtminstone men... Jo, precis, men tappar det väldigt snabbt och så den sista frågan. Hur kan man skådespela utan någon inlevelse alls? <laughs> ja, det. Så det som jag sa tidigare, speciellt när det gäller Tommy, men egentligen alla karaktärer här. Jag förstår inte hur man kan leverera repliker utan någon som helst känsla. Alltså det känns bara som att jag skulle kunna göra bättre bara genom att helt enkelt läsa från pappret som sagt. Jag tror det. <laughs> det är helt bedrövligt. Jag tycker att jag har jag förmedla mer känslor på ett bättre sätt bara här och nu när jag rankar ner lite grann ja ganska mycket kanske på den här filmen <laughs> än vad någon av karaktärerna lyckas göra under hela The Room Det är, ja, allt från när de ska vara arga till uppröra till ledsna eh, till bara glada och försöka visa vänskap så lyckas de verkligen inte beröra någonting någonstans jo men antingen så spelar de som att de inte har någon personlighet alls <laughs> precis Ja, och när, alltså när de blir arga, ja, då får de ju, alltså då blir de nästan rädd för personerna helt plötsligt, för då blir de ju så såhär förbannade verkligen, de, de, de går ju lös, jag tror ju att det ska ske ett mor när som helst, det var ju det jag gick och väntade lite grann på också, så det kunde bli någonting spännande i filmen. Ja, ni får ju ett raseriutbrott mot slutet av filmen mm. och gör ju vad jag misstänker Tommy och antar är det som alla gör när de är upprörda. Det vill säga att han går och välter upp och ner på hela lägenheten. Ja, kastar saker omkring sig och förstör saker. Och jag tyckte det var så bizarrt för att han är jätteupprörd men samtidigt ganska så... Ja, jag ai. Precis. <laughs> han är som så himnas stel i det han gör i sin ilska. Oh. Så det blir ju inte på riktigt, liksom. Alltså jag hade köpt det om det var som så att han, hade, att han hade fått ett riktigt där han knappt kan prata. Han bara gråter, skriker ja. ut sin ilska och förtvivlan och slår möbler åt sidan och så. Alltså nästan hulkenaktig. Ja men visst. Mm. Men här, här ställer han sig och rycker ut låda efter låda i byrålådan och vänder dem upp och ner. Mm. Varför försöker du få det att se ut som att du har haft inbrott? <laughs> <laughs> ja, och sen går han som så himla typ systematiskt från plats till plats och ska liksom välta ner saker och slå sönder saker och ja det ser ju inte snyggt ut, han cagear fast han gör det väldigt dåligt på Ja fel ju, alltså Nicholas Cage när han är som sämst är fortfarande ljusen och bättre Ja det är utan tvekan alltså. han har ju en del att lära sig Tommy så alltså han ligger ju i en del av sitt raseri med en klänning han gav till Lisa. Mm. Och då får man ju också se klipp från henne i den här klänningen och tidigare ja. i filmen. Och av någon anledning så ligger han då och luktar på den och djuckar mot den. Luktar på den djuckar mot den och sen börjar han då slita den en bit. Ja. biten. Oh Samtidigt som han med sin mycket underliga dialekt säger jag liksom. Din subba, din subba. Mm. <laughs> ja, det, det tar alla, alla priser det oj, oj. Mycket att fundera över. Mycket att skratta åt. Men vi kanske ska ta och summera våra tankar om den här uh, filmen. Ja, detta aprilskämt. <laughs> ja, som sagt. Det finns ingen som helst inlevelse i skådespelderiet- Dialogerna är verkligen fruktansvärda Många gånger så har de fel betoning På det som sägs Dramatiska pauser som är Missplacerade Allting är bara överdrivet Och det saknas ändå det mesta Av allt i filmen ja. Det saknas en film till att börja med. Ja, Det saknas en film i filmen <laughs> Nej men det, det är som du säger alltså, Manuset är en katastrof mm. Med handlingar som inte leder Någonstans Karaktärer som inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. Om de ska vara si eller om de ska vara så. Mm. Liksom de, de har känsloytar strax efter varandra, som inte passar ihop. Ja. Skådespelarna är inte skådespelare. <laughs> Nej. <laughs> De är vanliga svenssons hittade på en gata. Som sagt, jag tror att både du och jag skulle klara oss bättre i vilken av de här rollerna som helst. På riktigt verkligen så tror jag det. Jag ber mig bara inte imitera hans dialekt. För det klarar jag inte. <laughs> ja, jag, jag ska verkligen inte plåga dig med det. Men jag skulle faktiskt vilja säga så här. Den här filmen är sevärd. Ja. Men det är inte för att det är en bra film. Nej. Utan det är därför att, har du ett kompisgäng... Som du sitter och om ni vill titta på en film en kväll när ni bara sitter och umgår och kanske dricker lite gott. Så är ju det här en, en fantastisk film att sitta och skratta åt. Jag håller med dig. Jag, jag kan konstigt nog ändå rekommendera folk att se den här som inte har sett den. För att den är så dålig så det blir så himla underhållande. Och i ett sällskap så gör den sig himla bra för då kan man sitta och peka och skratta åt alltihopa. Och jag, jag hade ändå på något konstigt vis genuint roligt åt den här filmen för att den är så dålig. Jag tyckte om att poängtera det som sägs som är taffligt, det som skådespelas som bara är helt uppåt väggarna, och liksom den dåliga klippningen och allting. Det här är ändå en kultklassiker. Det har det ju blivit. Och det är ju erkänd en av de senaste filmerna någonsin. Men den är. Kul att se just för att den är så dålig Så att det nästan går ett varv runt Precis som du sa i början Men bara nästan Men bara nästan, ja. Det är en film som måste upplevas För att man faktiskt ska förstå Hur illa det faktiskt är Och där har vi kanske Inte så mycket mer att tillägga Utan vi lägger The Room Bakom oss Och mm. går så fort vi kan framåt <laughs> Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström det här är eskapisterna.